Трохи збоку, і вище короб, орел і старший лейтенант Леонід. На серці відлягло. Бачу всіх, а приземлюсь навіть першим, бо від кудрявого важчий на цілий пуд. Парашут несе на дерева, а поруч просіка. Миттю схопився обома руками за струпи зліва. Парашут різко пішов вниз. Ще миттю я Пав на просіку, ударившись об щось тверде. Це був накритий сніговою шапкою пеньок. Боляче, ноги пруженять, Не наче все гаразд. Здрастуй, незнайома земле, латиська. Подумки привітався і став згортати купол парашута, щоб десь притнути його під деревом, у чагарях, поки розшукаю товаришів. Між стовбурами сосон у сяйві місяця збирав свій парашутку дрявий. За спиною теж чулось, як тріщать гілочки. Хтось стягував з дерева парашут, мабуть, короб. Четвертий сам погукав нас. Ми задерли голови. Голос лунав з височенної сосни, що росла край галявини. Бач, занесло на таку сосну. Сказав невдоволеним голосом короб Нижчого дерева для тебе не знайшлось у лісі Так, браття, кролики Глибокодумно мовив Кудрявий Ця сосна найвища в Латвії Мабуть, про лісторанчик думав піжон Талінський, Лаяв орла короб Не міг потягти до себе стропи Гніватись було очима. Безпомічний орел висів між землею і небом. Можна винятись за халяви кенджали і зайти обрізати стропи. Але ж висота, як четвертий поверх міського будинку. І до стовбура йому було метрів чотири. Орел ще смикався в повітрі, гадаючи, що парашут сприсне із гілок, і він таки приземлиться. Та ні... Усі 64 чотири квадратні метри купола лягли на густу розкішну крону. «Ти розгойдайся і вкопи за стовбур, а тоді і відчіпляй парашут і сповзай додолу», – порадив короб. На лугу біля стішка сіна я побачив постать. Руки розставлені, з довгою чомусь зашкарублого пальта стирчала лише голова та трішечки ноги в грузлю у сніг. «Льоню, це ти?» «Я», – тремтячим голосом відповів Леонід, – «з першим призевненням тебе. О, та ти, мов, курка мокра, здивувався, побачивши, що був той справді мокрий з ніг до голови. Що за придебенція?» «У ручай потрапив», – сказав Леонід і ткнув рукою в бік. Недалечко темніла в кризі ополонка, віддзеркалюючи місяць. Ручай був завширшки на два кроки. «Давай швиденько згортати парашут», – сказав я. Коли ми підійшли до своїх, орел стояв на землі, задерши голову. На сосні залишились парашут і автомат. Не той вузол орел розв'язав перед тим, як по стовбуру спуститись на землю. Про те, що дерево можна було зрубати сокирою, що її з собою прихопив короб, не могло бути й мови. На це навряд чи вистачить кінця ночі. А навкруг така тиша, що луна від ударів сокири піде далеко-далеко. «Що робити? Леонід мокрий?» Йому вогню треба, щоб висохнути, або ж негайно переодягтись. Запасна білизна є, орлові можна обійтись і без автомата, є пістолет, гранати. Але ж сосна на пагорбі, біля самих луків, і вже завтра парашутих, що здаляй, не помітять, то селянин, що прийде по сіну до стіжка, неадмінно побачить білий купол на сосні». Знову не вийшло шито-крито. А поки що в лісі стояла тише.